Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Inna ka anta al'alimul hakim Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri Wa halil uqdatan min lisani afqahu fain na'sudqa al hadis kitabullah wa khair al hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa shar al umuri muhdatsatuha wa kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fin nar amma ba'd sidaya jamaah monggo-monggo kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah pada malam ini kita sambung beberapa hadis daripada kitab hadis riyadus salihin tulisan al-imam nawawi rahimahullahu taala dan malam ni kita ma tentang ibu bapa bab birrul walidain bab tentang ibu bapa dan kebetulan pula awal je kita akan kita menyambut sangatlah baru jadi berlalu hari yang diumumkan sebagai hari ibu kan may tuesday hari ibu jadi ibu ni sangat penting <tentang> Ibu jari penting. Kalau tak ada ibu jari, susah kita. Ibu roti penting. Tak ada ibu roti, kerah roti kita. <laughs> okay, yeah. Yeah. Uh, ibu kandung pun penting. Penting sangatlah. Ibu angkat pun penting. Uh, yang paling, paling kaya sekali, ibu ayam. Itu uh, paling kaya. Semua ibu. Ibu penting pelagang. Ada yang baik, ada yang tak baik. Haa. Uh bapa ayah pun penting juga. Baik, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi sebut kepada kita daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul 'amali ahabu ilallah ta'ala?" Jadi Abdullah tanya Nabi, apakah amalan yang paling dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah amalan yang paling dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka di sini antara kepada Abdullah, Nabi jawab, As-salatu ala waqtihah, semayang pada waktunya. Ia ni semayang pada awal waktu Semayang pada waktunya Makna semayang awal waktu Semayang awal waktu Semayang tengah waktu pun bagus juga Akhir waktu pun bagus juga Masih lagi dalam waktu Itu Semayang maghrib pukul 7.30 Bagus tu, baik, sangat baik Semayang mungkin 8 pun okey lagi Dalam waktu lagi, baik juga Insya' 8.30 Semayang insya' Maghrib 8.25 Baik juga dalam waktu yang tak baiknya, 8.5, asyak, 8.35 baru 9.00 maghrib. Itu dah tak baik dah. Keluar dari waktu itu, dosa dah. Tapi di antara 7.5, 7.45, pukul 8 malam, 8 suku, 8.25, mana lebih baik? As-salatu ala waqtihah. Salat pada awal waktu itu yang paling baik sekali. Paling afdal sekali. Sebab apa? Sebab nak menggalakkan kita menyahut perintah Allah SWT. Kemudiannya sahabat ni nama Abdullah ni pun tanya Summa ayu Kemudian apa lagi ya Rasulullah Apakah amalan yang paling Allah Ta'ala kasih lagi Maka Rasulullah pun jawab Yang keduanya ialah Birrul walidaini Berbuat baik kepada ibu bapa. Berbuat baik kepada ibu bapak Itu yang kedua <tuh> Kemudian Abdullah ni pun tanya lagi. Summa ayyu. Wahai Rasulullah. Kemudian apa lagi? Apakah Taala kasih? Maka Rasulullah jawab. Buat kali yang ketiga. Al-jihadu. Fi sabi lillahi. Berjihad. Pada jalan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Itu berada pada kedudukan yang ketiga. Salat pada awal waktu. Nombor satu. Buat baik kepada ibu bapa Nombor dua. dua. Berjihad pada jalan Allah nombor tiga Jadi itu susunan dalam sebahagian daripada jawapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini Rasulullah jawab ikut kehendak orang yang bertanya Ataupun Rasulullah jawab ikut situasi orang yang bertanya Soalan yang lebih kurang sama juga Kalau sahabat lain tanya Rasulullah jawab ada Rasulullah jawab, buat baik Kepada ibu bapa itu yang paling baik Kemudian sahabat itu tanya Apa lagi yang baik? Rasulullah kata Semayang awal waktu, Rasulullah tukar pula Rasulullah tukar Yang ini, semayang awal waktu Nombor dua, buat baik pada ibu bapa Pada hadis lain juga Rasulullah tukar Rasulullah tukar, tukar, jadi Kita baca hadis ini pening, yang mana Yang paling baik? Sebenarnya semua baik Tapi Rasulullah jawab itu Ikut orang Ikut situasi orang tu tanya Jadi kalau orang tu Rasulullah tengok Barangkali dia ni semayang ni Semayang dah Tapi kadang awal, kadang lewat Maka Rasulullah tengok keadaan tu Rasulullah kata semayang awal waktu lah Nisbah kepada kamu Kamu tanya soalan tu Nisbah pada kamu semayang awal waktu itu memang lebih baik Barangkali ada sahabat lain tanya masalah. Jemaah rajin, semayang awal waktu Tapi dia ada mak bapak Dia kurang peduli sikit jadi bila sahabat ni tanya amalan apa yang paling baik Paling Allah Ta'ala kasih Rasulullah jawab Buat baik pada ibu bapak lah Itu yang paling baik sekali Masalah Semayang tak perlu kacau dah Sebab kamu memang dah elok dah Masalah buat baik pada ibu bapak Kurang lagi Rasulullah kata itu amalan yang paling baik ha, Tengok keadaan Mana semua tu kita kena jaga Semayang pun kena kena jaga Jihad pada jalan Allah pun nak kena jaga Kewajipan kita kepada keluarga kita pun nak kena jaga uh, Nak buat baik dengan ibu bapak pun nak kena jaga semua tu nak kena jaga. Jadi jangan kita keliru Bila baca beberapa Hadis Rasulullah Jawab, so soalan sama Tapi jawapan berbeza Kerana kata para ulama Rasulullah jawab itu ikut situasi Orang yang bertanya Jadi barangkali Abdullah ni Barangkali Abdullah ni baik dah ni Tapi barangkali dia ada ada lah sikit-sikit kot Semayang lewat, barangkali wallah Wallahualam, kita tak tahu Hakikat keadaan sahabat ni Jadi Rasulullah jawab, semayang awal waktu Kemudian baulah buat baik kepada kepada ibu bapa. Jadi di sini hadis ni menggambarkan kepada kita amalan tu sangat besar di sisi Allah Subhanahuwataala. Besar tak besar ini kita tak mampu nak balas jasa ibu bapa kita. Melainkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim nak boleh balas tak boleh balas ni kata Rasulullah la yajzi wala dun walidan seorang so, anak balas jasa ibu bapa dia seorang so, anak tak boleh balas ibu jasa ibu bapa dia illa melainkan nampak gaya baru boleh balas kalaulah ayjidahu mamlukan kalaulah dia dapati ibu bapa dia itu menjadi hamba orang jadi hamba orang Dia besar, tengok umur dia 20-30 tahun Tengok-tengok mak dia jadi hamba orang Hamba betul ni, hamba saya daripada orang Pak dia pun jadi hamba orang ha, Ketika tu, dia orang merdeka Pak dia orang hamba Ketika mana dia jadi Pak dia jadi hamba, mak dia jadi hamba Lalu Dia berusaha untuk membeli Ibu bapa dia, carilah duit Berapa ribu orang nak tawar, kalau kamu nak beli Hamba ni, sekian-sekian Banyak harga dia jadi dia usaha cari harta, beli Bila dia dapat beli mak dia, pak dia saya Lalu dia merdekakan ibu bapa dia Kalau dia boleh buat macam tu Barulah Rasulullah kata Boleh balas jasa ibu bapaknya ha, Satu keh tu je Rasulullah kata boleh balas Yang lain tak boleh balas Kita buat baik macam mana pun Basuh berak agak Kita bagi makan mak bapak kita Agak terlantar, keangkat, pergi tandas Agak angkat, ambil uduk, semayang dan sebagainya Tak boleh balas Ha, sebab itu rutin biasa kita. Mak kita buat kita macam itu. Pak kita buat kita macam itu. Kan? Kita tak boleh berjalan, dia pegang kita. Kita tak boleh makan, dia bagi kita makan. kan? Jadi berapa lama mak bapak kita belah? Bagi makan kita. Sampai umur 20, bagi makan lagi, bagi duit lagi. Mak bapak kita ada sampai 20 tahun. Biasanya tak sampai. Dekat 2-3 tahun yang ada sakit, lepas itu matilah. Kan? Kalau kita sakit, mak bapak kita susah hati doa supaya kita sembuh. Kita kalau mak bapak kita sakit, kita susah hati bila orang tua ni nak mati. Tetap <tuk> sama kan. Orang tua ni bila dia mati nah harta dia ada macam mana? kalau tak mati tak boleh waris kan? Kalau tak mati aku susah nak buat kerja tak boleh nak kena jaga dia. Mak bapak kita ada. Ya macam kita aja ada anaklah kan. Kita ada anak kita. Kita ada anak kita, anak kita sakit kita susah hati, nak pergi sihat. Kan? Kan? Anak kita bila kita besar orang tua dia nak kena belah kita bila orang tua aku nak mati ni hidup menyusahkan. kan? Ya. hidup tak menerima bapa bagaimana susah kan? Ya. Ha, itu itu keadaan ya. berita berita. walaupun dia jaga kita jaga anak lain. anak kita jaga kita lain. tak sama. tak sama keadaan itu. Ha, jadi ini yang katakan tak boleh nak balas jasa jasa ibu bapa tu. <tuh> baik dalam hadis yang lain <tuh> bila kita sebut di antara ibu dengan bapa mana dahulu kita nak dahulukan. <tuh> Ini Rasulullah dah bagi ibu bapa tu penting, tapi antara pilihan ibu dengan bapa Rasulullah bagi asas kepada kita ibu itu lebih diutamakan. Ha. Pak ataupun ada kuasa juga, tapi dalam bab anak anak kena taat taat kepada orang perempuan, taat kepada mak. Ini nampak macam tak adil, tapi sebenarnya adil. Dia taat taat kepada lelaki, taat kepada perempuan. Laki dia bukan kira jantina, dia kira pangkat. Dalam rumah tangga, suami isteri Isteri taat pada suami Pasal suami ketua rumah Suami itu lagi Isteri itu umat Jadi perempuan taat kepada lagi Isteri taat kepada suami Tapi dalam bab anak-anak Anak kena taat mak dia lagi Daripada pak Pak suruh pergi kedai Mak suruh sidir baju Anak kena taat sidir baju dulu kita hari ni terbalik pak suruh pi kedai mak suruh sedai baju kita jawab pak dulu kan salah tu mak dulu sebab mak lebih utama ha, sini nampak orang buat lebih pula Nampak orang buat lebih ha, itu keadaan dia jadi katalah katalah seorang muda dia nak nikah dia nak nikah dengan seorang perempuan pilihan hati dia bila dia nak nikah bagi tahu kat mak pak Mak tak setuju Aku tak setuju Dengan budak perempuan ni aku tak setuju Aku tak berkenan Sebagai anak lelaki Kalau mak tak berkenan Dia tak boleh kahwin Mak tak bagi. Kalau kahwin sah Tapi tak dapat berkat lah Tak dapat berkat Dia kena taap dah mak Jadi macam mana anak lelaki ni Nak suruh Nak bagi boleh kahwin juga Supaya dapat restu mak Dia kena pandai pujuk pak Pak, saya nak nikah dengan budak perempuan ni, pak Tapi mak tak setuju Jadi saya minta pak guna kuasa pak sebagai suami Arahkan mak Supaya setuju kan <laughs> Jadi anak nak kahwin, mak tak setuju Dia tak boleh kahwin Tak dapat berkat Jadi anak ni kena guna kuasa veto pak Pak pakai suami kepada mak Pak kenalah Mak setuju Kalau tidak Mak kena rada raka Seteri kena rada raka kepada suami Piah, be anak kita nak kahwin? Abang minta piah setuju. Ha, ah, ah, ah. kuasa dia tu. Kalau tak setuju kira terakak. <laughs> anak tak boleh lawan mak. Ah, tapi isteri tak boleh lawan suami. Ah kena ah, Jadi dalam keadaan ni isteri kena taat kepada suami. Taat pada suami. Kalaulah mak ni tak setuju juga. Ah, dia kena taat kepada suami. Macam mana dia nak batalkan kuasa suami? Dia kena pergi kepada mak mertua dia mak-mak saya ni apa anak saya nak nikah dengan budak perempuan ni saya tak setuju tapi abang ni suami saya ni suruh paksa saya setuju gak jadi saya kena taat dia. lah Saya minta mak sebagai mak dia guna kuasa suruh arah batalkan kuasa ni. Ah ha, suami ni pak ni dia bila mak dia suruh dia kena taatlah. Kan? Kena taat. Macam mana nak batalkan kuasa mak pula? Ha, kena pergi, kalau Tok Wan tu ada, kena pergi kat Tok Kalau Tok Wan tak nak habis <laughs> Kalau Tok Wan ada lagi, Tok Wan boleh batalkan Ah, Setelah dia <laughs> ha, Tindakan-tindakan tu Bila tak boleh nikah Jadi selamatur Tu ada kuasa tu Jadi anak dia kena taat kepada Kepada mak lebih dari pem <coughs> Di <Disney>, sini Rasulullah kata <coughs> Sahabat tanya Ya Rasulullah Man ahakun nasi bihusni husni sahabati <tuh> Wahai Rasulullah Siapakah manusia yang lebih berhak Dengan elok persahabatan saya Untuk saya buat baik Siapa lebih elok lagi Yang paling utama sekali <tuh> Rasulullah jawab Ummuka mak kamu Rasulullah jawab mak dulu Kemudian sahabat ni tanya, Summaman, siapa pula lepas tu? Rasulullah jawab, Ummuka mak kamu lagi. Kali kedua pun mak. Kemudian sahabat ni tanya, Summaman, kemudian siapa? Ya Rasulullah, Qala sabda Nabi, Ummuka mak kamu. Tiga kali tanya, Tiga kali Rasulullah jawab, Jawapan sama, mak kamu. Sahabat ni tanya lagi kali yang keempat summan kemudian siapa lagi ya Rasulullah kala sabda Nabi Abu kak bapa kamu ha, bapa kamu jadi tiga kali untuk mak sekali untuk bapa maknanya tiga kali hak mak lebih besar daripada hak bapa hak mak lebih besar daripada hak bapa ni asas dalam agama kita. Bila berlaku pertentangan di antara perintah bapa Dengan perintah mak Kita sebagai kita wajib taat mak ha, Jadi nak selesai masalah mak bapak Itu masalah rumah tangga diorang Ibu bapa kita, suami isteri, itu masalah dia lah Tapi kita kita sebagai anak Taat pada mak Rasulullah bagi jalan keluar dah. Konsep dia macam tu Barangkali kecil hati bapak kita Tapi nak buat macam tu Itu arahan Rasulullah Jadi kalau kita faham tak apa Kita faham asas hukum Anak kena taat pada mak lebih jadi kalau kita tak mau bagi anak kita taat benda mak Mak dia kita kena batalkan kuasa kita sebagai suami Kalau masih suami Kalau dah cerai tak boleh buat apa-apa Konsep dia macam tu <coughs> Jadi kenapa lebih mak <coughs> Kata para ulama Kerana berdasarkan dalam Al-Quranul Karim Ibu tu Lebih awal Menjaga anak Wahamluhu Wafisaluhu Fi amain Ibu tu mengandung Hamil dan menyusu selama dua tahun. Hmm, dua tahun. Kemudian Allah Ta'ala sebut tentang masalah sakit. Sakit di atas sakit. Nak mengandung, nak melahirkan anak. Jadi berat beban itu. Jadi berdasarkan beberapa nas yang disebut dalam Al-Quran Al karim inilah. Bukan kali itulah sebabnya Rasulullah sebut mak lebih diutamakan sebanyak tiga kali kemudian baru disebut sebagai hak bapa. jadi dalam bahasa kita pun kita terjemah ibu bapa betul lah. Kita tak nyemah bapa ibu. Itu bapa bapa. PIBG Persatuan Ibu Bapa Guru. Yang tak ada dalam jumlah persatuan buat persatuan bapa ibu guru. PBIG. Ha. Pibiji Persatuan Bapa Ibu Guru ha, Ibu Bapa Sebab Ibu dulu baru Bapa Ada ha, Bahasa kita tu dia ada halus Terjemah tu ikut ikut Siapa dulu Mak dulu Ibu dulu Baru datang Bapa Se so, Ibu Bapa eh? eh. Jadi kalau dalam mana mana kita pun disebut Biarul Walidain Berbuat Baik kepada Ibu Bapa eh. Baik sampailah buat baik ni eh sampai buat baik ni dalam satu kes seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar sahabat Nabi anak kepada Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma Ibn Umar dia menceritakan kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha Ibn Umar kata Saya ada seorang isteri Saya ada seorang isteri Dan saya sangat kasih kepada Isteri saya ni Biasalah Kasih kepada isteri dia Tapi Abdullah bin Umar beritahu Wakan Umaru yakrahuha Tapi Umar tak suka perempuan Tak suka benar-benar itu dia Umar tak suka benar-benar itu dia Abdullah kahwin Umar tak suka dengan Mentu ni. Bila Umar tak suka, Umar datang jumpa Abdullah bin Umar, Umar kata taliqha. Wahai Abdullah, hendaklah kamu menceraikan isteri kamu. Pak suruh cerai kan Mentu dia. Umar Allah tak suruh cerai kan. Kita kalau Pak kita kata cerai kan. Kacau, nak cerai ke tak mau cerai, nak cerai tak mau cerai. Kan? Tambah hari ni pula orang cinta Pada sekolah menengah, pada universiti 7 tahun dah cinta, kahwin Kahwin-kahwin 2-3 bulan, pak kata cerai Mak kata cerai, tak usah nikah lagi Tak usah kan? Ha, nikah dah, cinta dah 7 tahun dah 6 tahun, 7 tahun dah Baru kahwin sebulan, 2 bulan, pak suruh cerai, mak suruh cerai Jadi, Alhamdulillah ni kahwin Dengan seorang perempuan, lepas kahwin Pak dia kata, Alhamdulillah dia kata, cerai kan Bila pak dia suruh cerai Dia kata, fa'abaitu Saya tak mau cerai sebab saya suka sangat perempuan ni Saya minat, saya kasih kepada dia Saya tak mahu cerai Seteri saya Umar suruh cerai, Dia tak mahu cerai Bila Anak ni tak mahu cerai Umar Al-Khattab pun Dia datang Jumpa Nabi nah, Datang Ya Rasulullah Mengadu kepada Nabi Saya ada satu masalah Anak saya Alhamdulillah Kawin dengan suara perempuan Saya tak suka perempuan tu Saya suruh dia cerai Dia tak mahu cerai Mengadu bila mengadu kepada Nabi Nabi pun Abdullah. panggil Alhamdulillah Panggil Alhamdulillah Nabi kata Talikha Wahai Alhamdulillah Ceraikanlah isteri kamu tu Pak kamu suruh Ceraikanlah ha, Nabi suruh ha, Nabi suruh tak boleh ha, Nabi lebih tinggi daripada pak Pak dia suruh dia tak mahu ha, Pak dia suruh tak mahu Sebab dia rasa dia dewasa dia Dia besar dia tak mahu Ceraikan Pak dia mengadu kepada Nabi, Nabi panggil dia, Nabi suruh dia cerai kan. Dia pun cerai kan, kerana taat kepada perintah Nabi. Jadi di sini masalahnya kalau berlaku ke dalam masyarakat kita. Dalam rumah tangga orang baru kahwin, pak dia suruh dia cerai. Dia nak cerai ke tak pun cerai ke? Dia baru kahwin, mak dia tak setuju, mak dia suruh cerai. Nak cerai ke tak pun cerai ke? Kacau. Ada seorang hamba Allah di antara Soalan pada saya ada Masalah masalah rumah tangga dia Dia nak kahwin Bila dia nak kahwin Dia beritahu ke mak dia Mak saya nak kahwin Saya minta mak tolong carilah Mana-mana wanita yang munasabah yang sesuai Mak setuju InsyaAllah saya setuju ha. Mak dia cari tak jadi Cari kali kedua tak jadi Cari kali ketiga tak jadi Jadi dia bagi peluang pada mak dia Sampai tiga kali Suruh mak dia pilih mana-mana wanita yang mak dia kenal dia terima dia redo je. Kali pertama tak edit dia bagi peluang dah kali kedua. Tak edit ya bagi peluang kali Tak edit ka? jadi dia pun cari sendiri. Cari sendiri jumpalah kawan universiti lama-lama tu dia kata, tak, menikahi, tak menikah lagi Tak kahar ah. Mudah eh jadi kah. Ajaib nikah balik apa bagi tahu kat mak pi apa semua. Mak dia tak apa berkenan dengan menantu ni. Anak dah tiga dah dah. Tak berkenan lagi, tak minat lagi, tak berkenan lagi dengan menantu ni. Anak tiga dah. Jadi dia kata masalah dia macam mana keadaan dia ni? Adakah dia hidup dia tak akan berkat? Sedangkan dia dah bagi peluang kat muak dia su cari sampai tiga kali. Muak dia cari tak percaya. Buat gimana? Nak tunggu lambat dia cari sendiri nikah. Muak dia ni buat jelah usaha apa semua kan tapi muak dia tak berkenan juga dengan pilihan dia tu. Bila balik tu layan acuh tak acuh dengan dengan cucu ni pun Marah-marah, tengking-tengking dan sebagainya. Jadi pun dia kecik hati juga lah. Kecil hati, kecik hati. Dia rasa kecik hati. Dia takut adakah dengan sifat sebab dia kecik hati itu, dia dikira sebagai anak neraka. Sedangkan dia dia, dia, dia dah cuba buat baik. Jadi saya kata, tak apalah nak buat macam sifat manusia itu bila kita, memang kita rasa kecik hati lah. Ya. Walaupun mak kita, memang kita rasa kecik Tapi, GT itu kena simpan dalam hati jangan sesekali zahirkan di mimik muka ka dalam ucapan kita ka kita kata kita tak tak, tak, apa, tak suka dengan tindakan mak kita jangan kita simpan dalam hati je kita kena sabar keredaan mak ibu belum ding kada mak ibu ding fala wa la la taqul lahu ma uffin wa la tanharhuma karima jangan do kata oh Jangan duk lawan, jangan duk tengking dan sebagainya, jangan tinggikan suara. Wa qul lauma karima dan ndaklah kamu kata terhadap ibu bapa dengan perkataan yang baik-baik. Bulia. -baik. Mak zalim macam mana pun itu dia punya hal. Kita sebagai anak kena buat baik nah. Balik tengking anak, tengking cucu dan sebagainya. Balik juga, tetap balik gap. jawab. kadang-kadang mak kita buat tak layan sikit, tak mau baliklah setahun tak balik. Tak boleh. Nak balik. Kan. Balik tu tanggungjawab kita nak ziarah buat ihsan. Mak layan tak layan ke itu hal lain. Tak ada masalah. Ha kita, kita tahu hak tanggungjawab kita InsyaAllah. Senang. Kan. Dia mak tak apalah dia nak marah biarlah. dia ada dia pun dah tua dah kan. Ha, kita kena anggap macam tu lah. dia dah tua dia ada kuasa biar dia marah-marah biarlah. Ha kita kena tahan keadaan itu. Jadi balik kepada masalah kalau mak suruh cerai, kalau pak suruh cerai Kalau ikut hadis Nabi ni, kena cerai Kahwin dah 20 tahun dah Anak dah masuk SPM dah Balik-balik rumah, -balik mak kata Cerai, binihan tu, tak berkenan dah. Mak 20 tahun dah kahwin ni, takkan nak cerai kot Kacau kan lah ni Nak masuk cucu dah Ada mak kita dah nyanyok Dia suruh cerai, macam buat Ikut hadis Nabi, kena cerai Jadi di sini, kita ambil kepahaman Barang mula mak. Antaranya kepahaman al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dalam keh yang sama berlaku pada zaman Imam Ahmad, Keh seorang pak dengan seorang anak. Pak suruh anak tu ceraikan isteri dia. Bapa suruh anak ceraikan isteri dia. Jadi anak ni tak tahu nak buat keputusan, nak cerai ke tak pun cerai, nak cerai ke tak mau cerai. Cerai, cerai. Nak cerai sayang ini. Tak cerai pak suruh. Dan dia dia pun dah tahu hadis bila Saidina Umar ni Saidina Umar suruh Alhamdulillah cerai Alhamdulillah tak mencerai cerai bagi tahu pada Nabi Nabi suruh cerai maknanya Nabi ikut bapaklah hormat Saidina Umar maknanya bapak suruh kena kena ikut jadi dia pun tak tahu nak buat keputusan datang jumpa Imam Ahmad mengadu masalah dia ya syekh ya imam pak saya suruh saya cerai kan isteri saya ada pakah patut saya ikut atau tidak Imam Ahmad kata, "La tutalliqa, jangan kamu ceraikan dia. Jangan cerai. Jangan cerai." Orang ni kata, "Ya Syekh ya Imam, dulu keh berlaku zaman Rasulullah, Umar suruh cerai. Abdullah tak mahu cerai, tapi bila bagi tahu Nabi, Nabi suruh cerai." Maknanya wajib taat pada bapak dalam keh menceraikan. Imam Ahmad jawab dia kata lebih kurang, "Bapak kamu tak macam Sayyidina Umar." Bapak kamu bukan Sayyidina Omar Bapak kamu tak sama dengan Sayyidina Omar Sayyidina Omar suruh tu ada sebab Sebab tu sebab bukan hasrat dengki Bukan sebab dendam dan sebagainya Tapi diyakini kini sebab Sayyidina Omar Suruh cerai tu kerana sebab agama Barangkali perempuan tu cantik Tapi ada akhlak tak elok kat situ Barangkali Dengan sebab warak taqwa Sayyidina Omar tu dia tak berkenan dengan menantu ni Kerana agama kamu tak sama dengan Zainal Omar. dia suruh cerai ni kerana sebab dendam. Bang kali. dia busuk hati. Bang kali. Ah, ha Kepahaman tu, kepahaman Imam Ahmad dia tak jangan cerai. Ini cerai. Mana nak kena hati-hati dulu? Walaupun tak pada ibu bapa penting, tapi dalam masa ni jangan hati-hati. Sebab dia mesti tengok kepada sebab agama. Kalau tidak lah Zalimlah kepada Kepada isteri tu Kepada orang perempuan Zalim. Sedangkan dalam Islam tak boleh berlaku kezaliman Dia mesti adil Kadang-kadang orang nak bercerai Zaman Nabi senang je bercerai Cerai-cerai Tapi hari ni nak bercerai Susah Suami sendiri berkelahi Suami dah pergi mahkamah Saya tak mau Suami tak mau cerai kah? Ada kita baca sorabah Suami tak mau cerai kehidup okay, tahu tak mau bercerai lagi. Isteri tak mau. Malu kita kalau isteri tak mau tak mau cerai lagi malu kita. Isteri dah tak mau dah tak mau hidup sama dah cerailah. Isteri nak cerai. Kan? Buat apa kita nak simpan isteri kita? Dia tak mau kita. Dia zalim. Zalim kepada perempuan. Ada seorang perempuan kenal saya. Dia fail perceraian tahun 2000. Pisah dah dengan suami. Suami dah aduk asing. Dia aduk asing. Dapat anak dua orang. Dia tak mau dengan suami dia. Dia fail perceraian tahun 2000. Bercara-bercara-bercara-bercara mahkamah. Tahun 2007 baru dapat surat pengesahan perceraian daripada Mahkamah Syariah. 2007. Baru cerai. 7 tahun. 7 tahun kan tu tak betali nak kawin tak leh. Suami kawin lain dah. Ha, 7 tahun. Kita nak masuk minah tahu ni, resepi ni orang ni. Walaupun tak duduk sekali bini orang. Ha, tak leh kacau. Dosa. Dosa. Untuk tengok saja dapat tahun 2007 di mahkamah rendah syariah. Suami dia tak puas hati, suami dia fail rayuan mahkamah tinggi syariah. Bila mahkamah rendah buat kita bercerai, suami tak puas hati buat rayuan, mantung tu sana dulu. Tak cerai lagi berjuang pula di mahkamah syariah tinggi syariah tahun 2010 baru sah bercerai. 10 tahun nak cerai. 10 tahun nak cerai. Katalah dia bercerai umur 30, umur 40 baru jadi janda, baru bercerai. 10 tahun rugi. Suami dah jual kawin lain dah, beranak pinak lain dah. Oh jahat betul eh. orang lelaki ni. Jahat. semua Cerailah oh. Dah duduk tak sama Duduk pun tak sekali Tak satu rumah ada Isteri dah tak mahu Cerailah-elok lah Bagi mutaah ke apa semua dah Senang Anak-anak kita pakat jagalah Selesai Apa nak, nak heboh heboh kacau kaduh kan? Dia boleh kahwin lain Kita boleh kahwin lain kan? Kalau tak mahu minta Kalau kamu nak cerai bayar duit RM10,000 Aku cerai kan segera Boleh minta Kholok Tebus talak Kan nak cerai boleh. Bayar 10,000. Pok puan tu carilah 10,000 bayar ah. Cepat kan? Ini zalim, zalim. Ini zalim ni Allah Taala akan hukum orang laki yang zalim Sebegitu rupa di akhirat gelap 10 tahun nak cerai <coughs> Baik di sinilah. <coughs> kata Abu Darda radhiyallahu anhu, anna rajulan ataahu, seorang laki datang jumpa dia, faqala kata laki itu, sesungguhnya saya ada seorang istri Wain na ummi tak muruni betalak Mak saya suruh saya ceraikan Isteri saya. Dia tanya Abu Darda apa pandangan Abu Darda nak ceraikan tak menceraikan. Maka Abu Darda kata saya mendengar Rasulullah SAW Ya'qul saya mendengar Rasulullah menyatakan al walidu awu satu abuabil jannah. Ibu bapa itu adalah tengah galang. Bagi pintu-pintu syurga. Kalau kamu nak, naklah kamu abaikan pintu tersebut. Atau naklah kamu jaga pintu tu. Pintu syurga yang tengah tu adalah uh, ibu bapa tu. Yang nak masuk dalam syurga tu. Nak abaikan mu boleh, mana tak ada pintu lah. Tak ada masuk syurga. Ataupun jaga pintu tu, boleh masuk dalam, dalam syurga malah dia ikut pandangan Abu Dada ni kena ikut perintah mak bapak dia mak dia suruh cerai. Jadi itu serah pada kita lah kita nak buat keputusan tu tapi yang penting sini ialah bagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita kewajipan untuk taat kepada ibu bapa. Berbuat baik kepada ibu bapa itu satu perkara yang sangat penting. <coughs> Jadi <coughs> Bila sebut baik-baik, lawan kepada berbuat baik itu ialah tahrim al-uqooq, keharaman untuk kita menderhaki ibu bapa kita. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya <coughs> bukan maaf, bukan ditanya. Rasulullah bagi tahu kepada sahabat, ala unabbiukum biakbaril kabairi. Salasan Mau kau sahabat-sahabat kau Aku khabarkan kepada kamu Dengan dosa-dosa yang paling besar Dosa-dosa yang paling besar Tiga kali <tuh> Rasulullah kata tiga kali Maka sahabat pun tanya Kata bala bahkan ya Rasulullah Maka Rasulullah pun kata Al-israku billahi Yang pertama sekali ialah man syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik. Dari sudut akidah. Dari sudut i'tiqad, desyirik. Ada satu pemahaman sekarang ni dia sembunyi sikit bab akidah ni. Dia bagi tahu bahawa pemahaman ni i'tiqad dia iman kita tidak sah. Syahadah kita tidak sah Yang kita duk mengucap Yang kita duk baca dalam tahiyat Tidak sah Iman kita tidak sah Iman kita tidak sempurna Sebab kita tidak mengucap Dua kalimah syahadah Di hadapan seorang Tok Syekh Dia mesti mengucap Dua kalimah syahadah di hadapan seorang Tok Syekh Seorang Tok Guru Adalah seorang Tok Guru tu, Tok Syekh tu Ha, jadi ini ini semua ni tak sah belaka ni. Semua tak sah belaka ni. Kena datang jumpa. Ha, saya pun tak sah lagi. Kena datang jumpa Tok Syeh tu dulu. Ayo cepat, cepat. Jadi dia kata kawan saya ni pergi jumpa Tok Syeh tu dah mengucap dah dan dia rasa seronok, syukur banyak-banyak sebab iman dia sah. Karena dah dapat jumpa Tok Syeh dan boleh mengucap dua kalimah syahadah depan Tok Syeh. Ha, jadi kawan saya bagi tahu saya ni iman tak sah lagi. Ramai orang Islam tak sah iman dia lagi Macau ah, tu Jadi Persoalan dia Ada tak dalam Islam Satu keperluan Untuk kita mengucap Dua kalimah syahadah Di hadapan Tok Syekh yang tertentu Nak pastikan iman kita sah Jadi nak jumpa Tok Syekh ni pun Bukan senang Dia kena ada pertemuan Aturan dia dia kena ada bayaran tertentu. Nak kena bayar baru boleh jumpa. Kan? Katalah bayar 2500. Orang sanggup bayar sebab nak pastikan iman sah, kalau tidak sembahyang sia-sia. 2500, cari 2500 bayar sekali. Nah, ping muncat depan. Alhamdulillah iman saya sah. Ni semua tutup iman apa semua ni semua tak sah belaka sebab tak pergi jumpa tok syek tu lagi. Seronoklah pasal iman dah sah. Jamin syurga pula. Dah dah iman sah. Jadi dikatakan bahawa Tok Syekh ini keturunan Nabi. Tok Syekh ini dikatakan keturunan Nabi. Jadi bila saya tengok masalah ni, saya rasa berat masalah ni. Kita semak-semak-semak dalam hadis, dalam Quran. Tidak dijumpai satu hadis, Nabi pesan kepada sahabat. Siapa-siapa nak masuk Islam, suruh datang jumpa aku. Nabi hantar sahabat pergi ke Yaman, pergi ke tempat sekian-sekian. Ada orang nama Islam, kena datang Madinah, duduk depan Nabi, jumpa Nabi, mengucap depan Nabi. Tak ada. Dalam hadis tak ada. Jadi maknanya bila tak ada pesanan Nabi, maknanya mengucap depan siapa-siapa pun tak apalah. Kan? Kalau ada, maknanya wajar jugalah. Pasal Nabi. Patutnya adalah. Tapi Nabi tak pesan macam tu. Mengucaplah depan siapa siapa pun. Jadi kalau depan Nabi pun tak perlu kita duduk mucak, zaman Nabi, ni pasal apa nak kena ada keturunan Nabi pula? Nak kena mucak depan keturunan Nabi? Jadi tak ada keperluan. Jadi kita takut, kita khuatir orang tu nak ambil keuntungan dunia, nak dapatkan duit cara mudah, dia pun buat satu kenyataan, iman tak sah melainkan kena mucak depan dia. Jadi anak murid dia pun. Sebarkan, sebarkan, cari Siapa nak, nak iman surah, datang bayar duit, ucap depan pantut Sheikh. Keterunan Nabi Dia takut orang tipu Nama keteterunan Nabi ni Takut orang tipu, orang boleh tipu Keterunan Nabi, kita nak tahu Mana keteterunan Nabi Jadi kalau ada orang pahaman bawa Dia keteterunan Nabi, kena datang ucap Depan dia Kita jawab, kalau awak keteterunan Nabi Saya pun keteterunan Nabi Ustaz Nizam untuk tuan nabi dia pun tak suruh datang jumpa dia macam tuan tuan untuk tuan nabi nabi apa nabi adam semua tuan nabi berakar tu saya tu saya untuk tuan nabi ya tuan nabi saya pun tuan nabi semua tuan nabi obama abang tuan nabi ya josh bush untuk tuan nabi semua tuan nabi berakar tu nabi adam tak lihat nabi kan benar tu apa yang lebih nyawa? Apa yang lebih tuk syai tu? Kita takut dia tipu. Dia dia main tu, kita kena main loya buruk je. Ha, tapi kalau dia pasti susur, galur, titih keturunan daripada sampai Nabi Muhammad, ha, kita hormatlah karena itu kurba, itu orang yang kerabat Rasulullah SAW. Tapi kena tengok juga, kalau dia bawa tak betul, tak, tak perlu ikut, tak wajib ikut. Tengok ajaran dia macam mana. Haa. Bukan kata jaminan keturunan Nabi ni Mesti syurga lah Wallahu'alam tak jamin tak jamin. Yang kita nak ikut kurba yang, yang dekat dengan Nabi tu lah Bubakar, Umar, Ali, Hasan, Husayna Itu dekat tu dengan Nabi Yang dah jauh ni Barangkali dah banyak dah terputus Wallahu'alam so, Kita takut orang main-main atas nama Nabi Atas nama keturunan Nabi Sebab kita masyarakat Melayu kita tak tahu uh, Nasab keturunan ni kita tak tahu. tak tahu Orang Arab barangkali orang tak boleh tipu Bang dia tak leh dakwa di negara Arab, di Yaman ke, Saudi ke, di Mesir ke saya keturunan Nabi. Orang boleh check, mana keturunan Nabi? Nama sekian-sekian. Ais terputih tengah ni, tak ada siapa ni. Kita nak tahu mana? Masyarakat kita tak sampai ilmu nasab keturunan ni. Nak sampai 10 keturunan pun tak ada. Tak kat 5 6 je. Tok-tok way tok wan kita kita tahu, lepas tu tak tahu dah. Biasanya macam tu. Bahkan kadang-kadang tak tahu tok wan pada tok wan kita pun tak tahu. Tak kat tok wan, pak pada tok wan tahu, lepas tu tak tahu dah. Jadi bila orang kata dia dakwah keturunan nabi datang pula daripada Arab, oh kita pun terima bulat-bulat. Jadi jangan terima bulat-bulat pastikan dulu. Sebab kita orang kita takut orang guna kelemahan kita tak tahu ilmu nasab keturunan, orang boleh takwa dia sebagai keturunan. Sebab tidak ada halangan dalam dalam nas Maknanya siapa-siapa nak tipu pun boleh dalam bab keturunan nabi ni boleh tipu. Boleh tipu dakwa jadi nabi tu tak boleh lah ataupun datang lempi dia mengaku jadi nabi tak boleh sebab syaitan tak boleh rupa dengan nabi. Tapi dia zahir dia mengaku keturunan nabi tu boleh. Eh? boleh. Boleh tipu. <coughs> Ini syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu pula bila dia syirik dalam ucapan syahadah tu mesti datang jumpa tok syek. Satu satu tak betul. Yang kedua pula dia bukan kata dua kalimah syahadah, tapi dia tambah. Ashadu As an ilaha illallah. Wa ashadu -ash anna muhammadan rasulullah. Wa ashadu -ash anna syaykh. Fulan-fulan. Dan aku juga bersaksi bahawa syaykh fulan-fulan itu, wakil rasulullah. Ha. Dia kena dakwa itu, wakil rasulullah. Menang-menang. Jadi saya kata kalau mengucap tu dia, dia jadi kalimah, sy dua kalimah syahadah kena ubah rukun Islam tu. Rukun Islam pertama mengucap tiga kalimah syahadah. Asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna syeh saya bersaksi bahawasanya sekian-sekian wakil Rasulillah. Jadi rukun Islam tu kena ubah mengucap tiga kalimah syahadah. Adakah tiga kalimah syahadah? Tak hmm. ada, tak ada dua kalimah syahadah saja. Asyadu Allah ila Allah satu Asyadu Allah Muhammad dan Rasulullah dua Tak ada tambah tak boleh lah Baik itu masalah syirik Itu dosa besar Yang kedua kata Rasulullah U'ququl walidain derhaka kepada kedua ibu bapak Dua dosa Dua dosa besar Yang kedua Kemudian Rasulullah kata Yang ketiganya Ala wa qawuluzur Wa syahadatuzur Seterusnya Rasulullah kata dosa besar tu Yang paling besar sekali ialah Perkataan dusta dan persaksian dusta Saksi palsu Tak Rasulullah kata Al-yaminul ramus Sumpah palsu Sumpah yang menenggelamkan Seseorang itu dalam dosa Itu dikata sebagai Antara dosa besar Jadi yang pertama syirik Yang kedua Deraka ibu bapa, Yang ketiga Saksi palsu Sumpah palsu Itu antara tiga dosa besar Sebutlah hadir Sumpah bazuh. Sumpah. Eh, sumpah ni mudah aja wallahi boleh sumpah dah. Wallahi saya tak buat benda tu. Sumpah dah. Duduk sembang dengan aku, wallahi saya tak buat. Sumpah. Wallahi saya buat benda tu. Sumpah dah tu. Dia kata kata wallahi kan sumpah Billahi. Sebab kita jarang guna wallahi. Arab dia tak kira sumpah sebab dia memang guna wallahi. Ah itu dikira sebagai lagh, fil yamin. Sumpah lara. Sumpah tu tak pakai. Sikit-sikit wallahi, sikit-sikit wallahi, sikit-sikit wallahi tak, kan? Sebab dia memang guna dah perkataan tu Kita jangan guna wallahi Sekali-sekala apa pun lah Israh eh, kepada orang tu lah eh, Dosa, sumpah tu Sumpah Sumpah betul tak apa? Betul tak apa? Kita nak kuatkan apa kita cakap, kita sumpah lah. Sumpah, boleh eh, Boleh sumpah, bila-bila masa boleh sumpah Jadi dia tak perlu Sumpah ni mesti Mesti satu, buat satu majlis besar-besaran Ha, mesti duduk dalam masjid ha, Boleh duduk dalam masjid, boleh ha, Itu dipanggil sebagai Tarlizul Yamin, boleh juga Untuk memberatkan sumpah Nak pastikan orang ni betul-betul Nak gerundkan dia, sumpahlah masjid ha, Kalau di Madinah Naik atas mimbar Nabi, sumpah atas mimbar Nabi Wallahi billahi Saya ada buat perkara tersebut Ataupun saya tak buat perkara itu, ha, itu dia, ulama kata, tarlizul Yamin Nak memberatkan sumpah Tu Maknanya dosanya lagi besar kalau kamu tipu dosanya lagi besar sebab atas mimbar Nabi. Kalau dalam masjid, di luar masjid pun berdosa kalau tipu, sumpah tipu, dalam masjid lagi berdosa sebab sumpah dalam masjid, sumpah cara tipu. Ha nak bagi gerun kan lagi. Nah itu ada kaedah, sumpah dalam masjid, sumpah luar masjid. Kalau waktu dia, waktu dia al-Asar. Tu berat. Waktu al-Asar tu berat lagi, dari berdakwah tu lain. Ada juga bicara waktu tu, eh. Ya. Tak apalah. Bila di mana pun. Tapi sumpah ni mudah diucapkan. Tersebut billahi. Ataupun wallahi atau tallahi. Itu pun dikara sebagai, sebagai sumpah. Ini antara dosa-dosa besar. Baik. Akhir sekali. Satu hadis lagi. Rasulullah menyatakan. <coughs> di antara itu. Ialah seorang memaki ibu bapak dia. Maki ibu bapak dia. Sahabat tanya. Ya Rasulullah. Adakah orang maki ibu bapak dia? Pelik sangat ni Rasulullah kata ni Ada kawan maki mak bapak dia Rasulullah kata ya ada Macam mana abar Abahu Abahu Seorang anak tu memaki pak orang lain Pak orang ni bodoh Pak kawan tu tak pandai Pak orang tu babi dan sebagainya Dia maki pak orang Maka orang tu pun maki pak dia balik itu ha, dikira kita maki pak kita Sebab kita jadi sebab orang maki pak kita Kita kira maki pak kita Kira macam tu macam zaman kita budak-budak lah Kita tu, ni tu ambil, ambil kasut ni kepala pak ha? Ni kepala pak aku ha, Aku pijak kepala pak Han barang ni pijak kepala pak aku Kawan kita pun marah kita Han pijak kepala pak aku Kasut je kan? Selipa Jepun tu je Dia pun pijak kepala pak kita Selipa Jepun tu juga konsep itulah konsep kita maki pak kita tu. Ada dahlah mudai awak kita. Jadi kita menyebabkan orang maki pak kita walaupun kita tak maki. Dosa dia sama. Seolah-olah kita maki pak kita. Sebab itu kita kena jaga nama. Wa yasubbu ummuhu dan dia dia maki mak orang lain. Dia maki mak orang. Mak kawan ke, mak jiran ke, maki-maki kan maki kita tu orang tu pun Pakai Sub, bau maki mak kita pulak. Maka dosanya seolah-olah kita maki kita caci mak kita sendiri. Mana dosa itu dosa kepada kita juga. Dosa kepada kita. Jadi kita kena jaga jangan buat satu kesalahan satu perkara sampai orang caci maki ibu bapa kita. Sebab dosa itu akan kena kepada kita sebagai sebagai anak. Ya. Wahallah waala waala mizawab.